Він збагнув те, що не було доказано, і мимоволі схопився рукою за серце. Ви чули, що я сказав? Чув, пане кранісь Чув. Але, пробачте, я цих списочків робити не буду. Як? Ви не хочете дбати про майбутнє своєї раси? Це вам стільки дасть? Багато обіцяє чорт. забирає все. Отож, хочете, не хочете, а списочки складайте. Це буде вашим службовим обов'язком. Ні, ні, затрусилася рука агронома, відхиляючи від себе невидимі списочки. В нордичних очах край спалахнула злість. В бісучемність зараз провчить цього мумієзнавця, що теж не вміє чавити непокору. І в цей час хтось постукав у двері. Крайслян тріско підвівся, підійшов до порога, глянув скляне вічко, відчинив двері і в оселю виструнчившись, увійшов незамінимий ганс, який самовіддано служив йому і пером, і автоматом, і місками, що найбільше були націлені на музейні скарби і український чорнозем. Після ретельних аналізів він навіть заміряв ті площі, з яких треба вивести землю до Райху. «Що тобі, Ганси?» «Пробачте, пане Крайс-Ландвірт, але до вас дуже просяться оті голландці, які збираються осісти на Україні». Чогось розгублено заговорив Ганс. «Що його так занепокоїло?» «Так пізно?» «Скажи, хай завтра приходять». На добрані ж Гансе. Бачите, їм сьогодні треба, іще дужче виструнчується Ганс, ніби хоче свої 185 сантиметрів зросту витягнути до 2 метрів. У його присутності гер Крайс Ландвірк майже завжди з жалем думає про свою статуру, яка, на жаль, роздається вшир. Оце позичити у Ганси якихось 10 см зросту та Ганцевими патлами. Заличкувати кружок лисини, який так схожий на ксьондівську тонзуру. Чого ж сьогодні? Навіщо цей поспіх? Вони їхали сюди, не цяганс, а їх перестріли партизани. Партизани? Так, пане Крайсляндвірт, думаю, це робота Сагайдака. І що далі? партизани перевірили документи майбутніх колоністів і хотіли їх розстріляти. За що? Вони знайшли в них інструкцію про поступову стерилізацію української чоловічої статі. Це їх дуже обурило. Дурні, вигукнув Крайс Ляндвірт. Такі інструкції, їдучи на розвідані чи на поселення, треба тримати в голові, а не в кишені. І що потім? Потім партизани змилостились. Забрали тільки підволі коні, а самим голландцям наказали роздягнутись. Та вони прийшли сюди зовсім голі, чи як? Не зовсім голі, кривить обличчя Ганс. Партизани залишили їм труси. Крайсляндвір бредливо поморщився, потім на нього в устах убивча іронія. Отаким От містом ішли колонізатори в трусах. А що ж їм лишалося робити? Мусили витримати й ганьбу й насмішку. Веде їх сюди. Секретар вийшов, а за хвилину до оселі почали заходити перелякані й жалюгідні колоністи. Одні з них трималися за голови, другі за труси. Гер Крайс хотів і обличчям, і всією поставою вдати глибоке співчуття, але не витримав, розсміявся, а хтось із колоністів і слабкими нервами заплакав і припав до Морени, богині Небуття. Раніше худобу знали скотарі, а тепер поліцейські. Одні з них люто пересварювалися з жінками, а другі мовчки проклиняли свою долю, що зробили їх погоничами лиха. Куди ж ви урвите і тягнете її? Запагубити не хочете моїх бідних діток? Припадала до своєї годувальниці молода чорноброва жінка. В очах їй стояли сльози,